Сегониране на каналите, които здиваме от тях. А, това води до някаква промяна на самата с няшника, която прави е журналистика. А, много по-голямо място започва да заема гражданската, аматьорската журналистика. И всъщност това и на е една от темпите, които са в центъра на асаминални. Какво е мястото на, е място на тези нови амационни професионалисти, Възможно да в старите и финални на културата. Аз сега мисля. Да, само само и аз да се включа малко. Значи, такива делици на новата форма, която е форма на акцент, които имат опит в традиционните медии и ще преминали в някакъв момент от тези две винаги горда за Сотелскателе, много известно телевизионно предаване, къде се казва, че животни ще се казва, че Животът и други неща. От съвсем скоро трябва със собственик на Кафе. една платформа, която аз е ти ще определиш, ще каже, че да би но все пак по-магазинна по-широка имам такова чувство с по-магазинен плак, който кажем. Владимир Йоанчев, който идва от да Пик пи, пише да, да главен редактор на телеграф, но дело, да, да, който е журналистически, в момента Лофнис не което силно по ще да е, си, тъпомет, Бакал, по не миналата от протестите, но по-политически, който повече политически. Тези човек, който сме покарали, задява се 20 момент Иван Марка, по-малка, по-меня камера, а, също човек, естественно, журналист, издава и така. Идеята ми е. Да има някаква специфика на това нещо. Това е една платформа. Каква е те, как ги виждат на това ние да задаваме въпроси. И... Очакваме малко да поделеме някакви теми, каквото ни се вижда важно, в това е разговора, в това посока. След което да го видим с вас, ще ни гледа, ще кажем в позиция. И после да почнем да си. Това Да, оваме Ами, който ще дървам? В това се презреши това да се Това е. Това е. Това е. Това е. Това е. Това е. а Аз му казах, че със точни нещо от формулировката не съм съгласен. И единственото ми условие е да имам 5 минути да кажа защо не съм съгласен. А, а според мен е, а, не е много правилно да на, на стари и нови дни, и на стари и нова журналистика. Когато екипа на Офмус в ядрото си всъщност е хора от Телеграфика, към който вие сега сигурно имате много лошо отношение. Но а, той не случайно е станал най-пиражният вестник. И когато си дадехме сметка, че... А, журналистиката там а, не можем да я правим по на журналистиката, решихме, че трябва да, да направим медия, в която да, да не зависим от никого и да, да спазваме това, което сме научим. Всъщност, аз съм казвал, че ние в сме най-консервативната -консервативна, най медия. И правиме нещата по най-старите и създадени закони и шаблони на журналистиката. Или поне се опитваме. Много често ги нарушаваме и не на успяваме да ги спазваме. Това е а, защото не сме се справили, а не защото сме си го поставили за, за цел. И според мен а, би, би следвало всичките медии толкова случвано и последователно а, да правят досадните неща, дори когато са сигурни в една информация, да потърсят два независими източника, да бърнат в досаден имотен регистр, който никога не работи и да проверят дали това, което е написало. На медиа, като Капитал е вярно или не, защото може и колегите да са се объркали някога. А, и ето, ето такива прости, прости правила. А, всичко това, което професор Дичев и Види казаха всъщност е вярно, но според мен е само част от, от, от цялата работа, някаква поправка в цялата манча. И да, наистина има много силна гражданска журналистика. Наистина тези нови медии дават платформа, за всичко, за всичко това. Дават възможност на много повече репортери, които за един кратък момент за ден или месец, както Иво Бошко беше за няколко месеца, дори, да бъдат репортери на една месец и да затворят да нещо за нея. Възможно е, както да вчера ми попадаме на Facebook текст на абсолютно неизвестен за мен човек, който беше страшно хубаво написан, да го публикуваме и той е да стара най четената новина за най-денчетният материал за деня. Всичко това е възможно, но все пак основната работа е скучна журналистика. Понякога досадна, понякога а, прекалено равна, но много създадени по, по канона, който ние го оправим. Появяват се няколко интересни феномена, които, според мен, по-скоро те са в ходе на, на между И това, според мен, са... Коментарите по-страни където има една истинска такава на, на друго ниво за наваряне на мнение и за обясняване на скета, света, в който живеем според някакви интереси на определени групи, групи. И а, до голяма степен и в Фейсбук, където а, често цитирането на на една статия, не се прави, за да призовеш приятели и да, да я прочитат на да по-скоро, защото някои заглавия или някоя тема са удобен начин за възникване на поредната самонамерна дискусия. Добре, поддължаваме тази истина, а може да бъдете и работи. Uh, значит, аз парадоксът е, че съм си почнала кариерата в така наречене от организаторите в ОБИ, нали? В и аз студентка последната концепулятория ми е даре. Това е Стояно Мезеев, кавалната униористец, Стояно Мезеев, като ме е главна граната в Софии. И ме научила журналистика след това капитална открада хърнея, нея. Работих там добри години като редактор. После виде телевизията. Това го казвам, за да, да разберете, че имам поглед на цялото журналистика. И тя е абсолютно най-същата независимо дали си в телевизия, независимо дали не си в онлайн медия или си в вест. Това просто си журналистика, сам е журналистика само следа, е друго. Онлайн средата за мен е най-голямата трупка, но и най-тежката работа, защото там може да работи в 24 часа, от 25-те мъж и тях ще ни работиш. Нямаше затваряне на вестника. Не съществува такова нещо на Бога време. Не си да знам какво значи това. А, и другото, това е много жива медия. Това е хубавото, защото в телевизията там трябва да има барионче да вход, който да ти каже, опиоилсва много се е Няма глава, аз мога да го кажа, но то не е същото. Вестника, знаете, някакси той не е, е моята медия, не съм това. За мен е картията, да, едни теории. Хартията е в бук, момент, който е в който аз вече си мисля, по-добре ми е с е да държа и писания. То е тази медия, която а, и някакси може да с читателите, за добро и за лошо, защото лошо е, че там, както има страшно много хора, които влизат с цел да мърсят средата, да манипулират вас, са работят около, манипулации, Но много живот, защото ти виждаш, приема, че един текст значи, че е хубаво човек, защото отваря един текст. Вижда да е заглавието, вижда снимката и го отварят. Той не знае, дали ще е хубаво или не. Тое това, което може да кажеш значи, онлайн-мерината, да е една такава позитивна манипулация. Може да сме и заглавията по всяко време. Може да сме и снимка, може да го съживиш нещо, което не върви. Това е страшно предимство и другото е, че може да се съобразява, това е едно съобразяване с читатели. А, едно време с това, че точно точно като е правясник, той си мисля, че ще го чете, да кажем йоги парламент. И той му от също послание. Като ние не можем подобрим тази игра вече онлайн-мерите, защото ние се борим за реклама, за импресии и за кликове, нашите читатели въобще не са сигурни. Няма моменти за онлайн майни. Тя е силна, а, и както е силна една седмица, така след една седмица, ти е длъжаш, ако някой дружиш, ако я гледаш, ако някой тя може да умре и после ти трябват много седмици, за да я е съживиш. Колкото, мали, дали са нови, а, стари меди, тази как, за мен е 20-трата, но има много момента журналистика за меди, което може да се изслужава да го поставим по-нататък. И, и назавам муската, за, да е за да е дискусия, можете да ни питате и ние за все какво е Въпреки, което... че да, само да кажа, нашата е много различна от тях, тето ли са много дени, гонят, държат да се първи, за нас не ни е по-просоколно, ние сме по-скоро списание, електронно писание. За нас е важно да е този важно е да намерим някаква провокация. Важно е да сме нещо като сайт за батно отчета да качеството на състояте да хванем най-различни хора, на които да кажем около лайфстайла, да им продадем, приездим се, пак по думата нещо политическо или на друг, около политиката да им продадем някакъв лайфстайл, то малко сме по-различни. Ние една по-лесно. Не сега да ни ви е по-лесно. не трябва да няма този стрес на риб, който при нас има и тази конкуренция защото ми се разки много, за да си добър с наши какво значи. Сега треседът <плес> беше много интересно, това е което мисля, че това е много интересно това, което чухме, но аз по-скоро съм в е известна фаза на изтрезняване, мога да кажа, по отношение на а, онлайн медиите и онлайн а, журналистиката. Мисля, че преди десетина години, е било 7-8, беше наистина голяма и очакванията бяха големи, но постепенно това, което видяхме по-скоро разочароват, поне мен като цял не оправдавам тези големи отчерпвания, които аз разбира се и много други халат, развърдахме на онлайн медиите, че там ще се случи наистина нещо альтернативно. И сега тук а, а, това, което чувам от възможността, това се утвърждава моето разочарование, нищо альтернативно, като че ли не се е случило, защото виждаме как... А, тук едната казаха, че журналистиката на да си е журналистика. Еми това си се прави както сега друга медиа, няма значение къде работиш, само а, каналът е различен. Но това не е съвсем така, просто защото тези двама приятели, които са тук, а, те са изключени. А, все пак те представят си вина една котикова медия, която по-скоро е векстайл ориентиран и която държи на е много високо дима. Политиката преди смяната на собствеността, докато при малко виждаме как една а, цяла редакция почти се просто се е преместила на друг адрес и продължава да прави нещо, което най не, разбира се съвсем също, в голяма степен подобрява това, което прави вестника, много се търсят обвини, търси се бързина и така нататък и възниква. Въпросът е какво в крайна сметка е различно, какво нещо различно. И затова, ако има нещо различно, то е в, според мен, в деградацията, тъй като а, онлайн медиите и а, онлайн средата силно застрашиха журналистиката. Това казвам тук, това, което виждаме а, и чуваме тази вечер, са високите, най-добрите неща а, в този жанр които се случват в България, но повечето други представители на онлайн журналистиката и на онлайн медиите са силно проблематични според мен. Ще ви дам само един пример. Една моя студентка получи задача, всъщност тя сама до някъде си е избрала тази тема, да напише една дипломиралто проучване на онлайн медиите в България. И написа доста интересно, много подробно, Съвърстен анализ, като всъщност стигна близо, да няма да ви произказвам подробности, че в Варна традиционните медии са в голям отпадък, докато онлайн-медиите са в голям възход. И аз, така наистина, се зарадвах на тази констатация, казах, ето тук нещо, наистина интересно и много се случва и малко по-късно. Съби бях с моя приятел Стас Пасов, кореспондента на преснин в Рударно и му разказах за тази типо на раун, и той каза "О, ужас, просто много лоша е тази интерпретация и взобщо вяра на факта, че а, са въртваяк традиционните мери но, и че онлайн едите са в възход, но това е изключително лошо, защото в онлайн медиите нещата са просто катастрофални, тъй като там навлизат различни мутри, групировки и така нататък, така че никой не знае кой е собственик и дали се прокарват. И всъщност именно през интернет, в публичното мнение, общественото мнение, много по-лесно се манипулира да се прокарват такива а, често. А, с а, неясен а, източник. Така че а, виждаме, че най-чак толкова ефизиазна кардианта. Второ, имаме още един проблем със една краска, ще се спра. А, много често онлайн медиите всъщност а, функционират без журналистика. И ние някакси сме свикнали, че между медиите и журналистиката има така задължителна корелация, но аз мисля, че онлайн средата така принесе за разпадането на тази връзка, сега ние имаме медии, в които няма никаква журналистика. Просто много често това се случва. Или има някаква квази журналистика, която е пиратска журналистика. Да кажем, просто пиратстват се някакви материали от други сайтове и а, буквално се копи и пействат на страницата на съответника онлайн медия. Освен това, много често в онлайн средата фиксира все пак а, институционалния филтър, който често е и някаква гаранция за качество. И всички, предполагам, се ужасявали на невероятно ниската грамотност дори на много от а, материалите в а, някои от онлайн дизайн, включително и сред... А, по-популярните от тях и не с тези, които са по-периферни. Така че, може би да спра тук, за да не изям думата. А, както виждате, така в моята перспектива е, че а, нещата не са еднозначни. Разбира се, има отделни сайтове, които са добри, които се борят за оцеляване, но това са някакви доста трудни модели предстои да видим дали те ще се закрепят и чисто казано, тук е в големи си обвен, он и он мое като който не говорим за гражданските форми, ето го и на Беков, все още е така, по скоро от една проблемна среда. и толкова около колко лекарите. Е. Това се с... на някакъв, с... на някакъв, на е много екъсната виждаме. Дали това е естествено не са, е естествено съответно? Това, както тя за забавна, днес някакъв реалност, или да... Това не Ще се разберем като за момента е. го произгазваме колектино, но това беше предито много които Беше всъщност ние не знаем какво съм са влезване. Тази христианата медията и възможността тези излежат по-яви са, по-яви са Защо така? да си защитирате за темата, която предложих и да инфекция. Иван, си поедна и <съпът> почваме с кратки стратегии, така за да чакаме, това е разликата между моби, дали има такава разлика между моби, стари медии. Двамата гласове сега казаха, че няма такава разлика, всъщност темата е фалшиво Сега, Първото нещо, което очевидно да се вижда, включително в вашите медии, е, че те са безплатни. Това, че включително на такава кутикова медия, както е наречена, като лепкафе, тук, като се това вече е някакъв промяна. Това означава, че финансирането на тези, тези медии се променя. На Трябва да се търсят някакви форми на реклама и така Тези рейтинги, за които владох, явно, че в последната ми среща много интересно ми разправяше как се формират, колко импресии, как това се манипулира от различни агенции. Не от както е да парите Къде е интересът? Второто нещо, очевидно, го респасовото, от това е пиратската журналистика, на той. Това, че... До голяма степен, още си, тази сега, нахлуват хава, които не са съвсем ясни, кои са. И так какво да за тролата като потребителите, хората са се включили в дискусии. Но има и журналисти, които, и граждани, журналисти, които също е, функционират по един много ясен начин. До сега имахме някакви други реакции, знаехме кой кой кой, Тъй, кой е, е дори сега изведнъж някакви човеки преразказват някаква номина, е която е чул от някъде, или пък маха авторите, или като авторите. Този, този процес, също е стъл, така, и анонимността, и размиването на авторските граници се съзяване чисто формални неща, които се веднага и да добият не? знам дали имат значение може би няма да че. Е от това, че трябва да се реагира много бързо. Бързе особено в особен случай, едно това е първо. Това това бихме казали за е или за Уэлли кафе, които са малко по да се представяваме като медиа, забавно че. Но, но тази бързина, тази скорост, тя носи последните проблеми. Тази скорост тази е свързвана, тя свързана проблема по на пространственото измерение на медията, с някакво времело измерението на екрана. Тоест вестните на вести се неща са сложа, едно да от Те са пред теб, и така ни минаваше спорването през тях. Вашите медии, поради начина по който израждат напред на първо място едно да нещо, а всички по-стари нещават избудени и непрекъснато си избутват назад. Едно пременето, пременето обновяване на информацията, не само търко, като редактиране на факто, което също е търко, интересно, не? но има едно избутване на старите неща, израждане напред на най-ново, най-много, което виждаме, най-нолото, плюс най-четеното, най най-тикалното и така нататък. Този, този на прекъсването пренареждане на информацията, не знам дали няма на това. Това не е, не вноси някаква промяна. И сега предпродължих и, и а, всякъв, тази, тази тема, която е, от принц казват по това също Много е лесно да направиш, много по-лесно да направиш сайти, толкова, както имам телевизия, вестник, възмически Откъдето, като че ви следва, да е, аз така от среди, че ви много, много такива сайти информационни Информаторни сайти. Много бързо се овират който възникват да Е, това някакъв понял. Ифания, който имаме на пазара едно е, когато на пазари имате три големи вести. Институции, стари, някакви бални, гератори и даме, не е тук друга ситуацията, при която възникват някакви безброй, част от тях, женщини сайтове, които си преклащат информацията от това на тия таки, до които в мириашват. Кълажи, които ние от Вие не сте чували, и които е, взаимно си подават е, тази топка, как си потребители, как гращат си кликове и, е, и, е, капрашат, и филкови, така нататък. Това му желание, тази лекота, с която се е, не само се пише във Facebook, но и се произвеждат просто сайтове и информационни съобщения, тя не е нещо много издание. Такива въпроси не, е, не е е води, когато говорих тази тема, но тя разбира се ще Може би някой да организира мъж да скаже от които искате да и да после. Но интернет промени степошно професионално далеко. Донеска това, което се случи с вестниците, предстои в момента се случва с телевизия. Значи, почва малко отзад на това Ако вечер, са подадете, с вече създадат едни балки в трябвите компютър, че се включваш го с телевизора, седава мишката, Част от професионалния ви живот всички снимки станаха цифрови, пишите машини изчезнаха, компютрите всички вестници почнете да са, се поряд в са накидия поселен, начин, да са малко по-видатско пише си дажа. Не е на пазарен принцип влиза реклама в българския текст. Тя влиза по схема. И те до много други работи. И кво става? Мога да ви кажа, аз имам около 150 евро от Google на месец. Това е пламинът, който са реклами, на които съм дал площа в моя сайт. Google си ги Това е достатъчно. Моят заник не е много типичен случай. Е Няма хора да на заплата, правим два души, които не може да се. и аз се разпределях по някакви схеми, в които визикът правени медии, в плавно агенция и така нататък. Тоест, ти можеш да излезеш на пазара да и да съществуваш така. Аз съм направила нещо хубаво и точно и носи пари, не става. И затова много да и сайтове съществуват благодарение на донорски програми за донорските да ипости. И разбира се, вече отираме до това колко много сайтове. Сайта, не като бе, като това са напълни с много сайт. Но всичко е постоянно изменичено. Както звездниците, аз съм работил на момента 2-4 часа, беше най-големият вест. 30 хиляди тиража са 200 и нещо, 4 на седмица. Всички си мислихме, че конкурентът труд беше на една трета, на една втора нас. Собствени купит дата израми рекламите в рята И Ще ви кажа нещо интересно, защото вестниците те закъсха не само като продажа на тираж, като а които реклама, това не само за кризата. Ако по-рано нашия вестник 24 имаше между 10 и 15 страници където е малко бира. Къде реклами, в които фирма. Монтира климатици или програма климатици или продава някакви неща, се слагат на най-теражния вестник и така научава някакъв читателски кръг огромен и звъни там по някакъв телефон. Всички тия фирми вече си имат сайта. Или са влезли в някакви сайтове, държавите страници, където са им телефоните и те си представят с И плащахме на Google, Google ги да изкарва, това, което е правил, това си има вестник като кареца. Излиза на... и там тази на Google на да го правим. И той да изкарва в фитси поискът сайта. Google и Рупали. Google взима и други неща. Rupert, нарича Google, Marlodeo. Те са направили един сайт Google News и затварят търсачката, като промножението, къща става Google News той ми навиди от хиляди вестници на английски, който стои в половината стана в на пълната. Виждаш, всички новини има, водещи новини има, американски новини можеш, той да е интерактивен, можеш си нагласиш какво да получаваш. Той ти иска да с малко текст, един. Ти да отцъкнеш върземля и влизаш в съответния вестник, който може да е ФАНИЯ, А.С.Ъ. и Четеш. Долу ти пише, има още 6000 медии с старна бинар. И може всичките ги измагаш и да си тресаш къде, къде кога да писаме. Именно за това бър бър генерича мърдет. Казва, тия ми крадът, аз инвестирам в журналисти, репортери, произвърждаме дублини, а тия ми крадът на дотолу всичко и пари. Обаче, Google му прави нещо друго. Промени се в на читател, който търси новина на интернет. Той по-рано, ако отиваше да купи някакъв определен пресник или да влезе в определен сайт, той влиза в Google и пише Бойко Горисов в средата на Сири. нещо са отсказва, например. И той пише бедни имена и на Google му изсказва и да подрежда някакви медийни тонове, като Google си прецени. Той си има някакви тонове. Ако да беше сигурен, че ги щяха да те съминуват всички дизлици на Google на първа страница. Изведнъж да излежда първа страница на Google, като новина е по-важно и като медия, отколкото който хора беше да излезе нещо на първа страница в местността. Това е огромна помяната. Съсвестниците на стъпите от тежки времена. Те вече трябва да правят картини и здания, печелят се соки и се разпространяват цял по темата. Една Чехия или Австрия, които са с по 7 милиона топ с мен, има 6-7-200 национални. Не, има нещо, както има много партии. Един богатаж веднъж си говорих и ми виках. Хората от моя ран, виках от моята кисия или е там, където се изразих, искат да си имат 200, 300. Дали, дали това е причината? Значи и партии искат нещо. И някакви. А, обаче резултатът е този. Те не могат да живеят с тези вестници в някакви. Аз не знам в момента дали е, реално има вестник на печалба в това. Ако вземеш телеграф, той дали, има там този тираж, обаче е добре. Това се положи тираж. Так, о, при тази цена той дали ви той е част от една група, там има някакви вестни кондиктори, има някакви политики, които са с персонал голям и които не могат да печелят продажа. И в цялата тази среда, какво се случва, никой не може да предвиди и страшно много хора пълно които договорят с някакви сайтове, ние сме намерили много посещаване, ние при поемат някакви ангажименти, нещо става, дума тук е за собствени. И както и закон да се приятне, с овценикът ми се скрият. Това е забавно да така честен нецик. Идеята е друга. Трябва да има закон, за който за демонстическата колега да се бори, както има от други страни. Да няма издателът право да налага определение, неща извън професионални принципи. И може да и подлечи страчно обаче такъв закони в Русия. И аз го научих случайно, не че съм търсен специално. Има една рукиния, живяла в Анейко, върнала си, направи блага ретектор на едно времеще в лъгата света, И беше изпутник, едно малко и особено още при колонизма. И тя не пратила човек с путин при някакви леопарди или нещо такова беше. Издателът е уволнен. Как мога да изпусна такова нещо? Нали? За... И тя описва, сама си разказва как един ден е телефон, един глас си казва, баща се. Владимир, той ми си казва, Путин е като руски средно име. И тя отговаря, да, да, да, аз съм, нали, на Марулон Брандол, нали, но той казва, не, аз наистина съм Путин, но това е сеща и е вика, насеща си. Възстанови една работа. Това, че тя отказва. Това е, но да ги хваля, да кажа, че там дори са стигнали до идея за такъв проблем отношение между издател и главен Тук не сме дори стигнали идея. там да, да, да, Как може, значи, какво се случи с тия професионални медии? Те бяха филтър. Днес имаш хиляди събития по света и България, то ти си десет минути. Които е един професионален вестник като филтър, поближе смисъл думата, изваждаме интересните или важните неща. И ги подглежда в някакъв начин. Горе на много по страницата, дори ще има някакви зидри с коментар. Това нещо ти да накинули в Фейсбук, някой е сложил линк, някой е написал блог, нещо. И то е по-важно от усилията на цял един увестник, който днес ги е извадил в Окралия. Да ни говорим, че един статус, той начин на живееме в Фейсбук, вече аз предам хората, четат само заглавия и цитат от 10-15 или картинки с текста. И почнаха така да живеят. И не знам какво ще се случи. Казвам, когато това предстои да се случи. Ще гледат това, което е, е интересно и техния грядовски къти. Милиони хора няма буквално да знаят какво се случва по света. Профессионалните медициха накида и по други и много други пак технически причини. Ройтер се крати 50 топ фотографии. Свои метолата един е беше носител два пъти на вълк, през своята на града, това е много града в награда, защото журналисти. Ройтерс го уволни, защото е голям заплат. Той ще беше От цял свят се съкрати, включително нашия ройк по който беше в топ 50. Сега е в Тюр. В пресата 5 пъти. А, а сега е се в пресата на Тюр. И спуснал съм. И зимал по 4-5 пъти по-малко, отколкото Ройтерс е зимал. Въпросът е, че нахлуха милиарди снимки в интернет. Медиите вече използват един огромен резерв от снимки, които преди всичко се преща. професионално, отиваше професионалист от да направи някаква снимка, но сега всеки има с джоба си снима на улицата нещо, което някак не е бил е, там. И някъдва, някой от телефона телефона го снима и пуска го във Facebook, там го взима някакви линкове, взима го някакви професионални вестници и слага на първа камера. си имаше в Иран едно момиче. Убиха го, да са и 20 улицата, някой го снимал с телефона, баща му там се говори му нещо и тя умира в рамките на една минута снимане с телефон, тя умира от камера. Това е нещо, което влезе в Ютуб. Всички световни телевизии, а, дали имат такива, които спазват някакви ограничения, да я показват смъртта по това и показват по особен начин. Ето, какво се случи с цикловете излитаме се смеят по предизвикът. Намаляват професионалистите, увлечат се някакви сайтове непрофесионални или неполупрофесионални. И настъпва една каша, която не се знае. Ако ти не си човек с определен интерес, аз искам да видя това предаване, Да видя в, то в това есник или от това. Ти вече се носиш, хората, не разбират основни неща, които са случили това. След това имат е на така база на незнанието си си и да гласуват или да харесват един или друг И в това отношение, поне телевизията има някакво още предимство, че се появи някаква личност там, като да говори. И човек, заистина го гледа едно към едно, и може да си прецени сам то, колко вържа и колко убедителен категория. Другите медии е по-сложно да се усеща това. Значи, например, така е, ако неща, може да изпуснем много, като съседът факт може да вземе от тук, да ви кажа още Може да я Да. Значи, всичко това, което казва Иван, вярно, само че много от тези безпорно верни неща си противоречат многото на друго, без да. Те са небедни и някои от тези неща са проблем, други не са. И сега да започна с нещата, които според мен не са проблем. Значи, собствеността. Точно толкова, колкото знаеш кой е собственик на 24 часа и колкото бързо знаеш кой е собственик на неговия продукт, точно толкова е и с лобията за един, да видим кой е ясен, какъв е отговорът на неговия продукт. Но така или дружеството, което 24 изчерпните труд Ведена гочът представлява там някаква банка има и две адвокатски кантори. Коли са тях, за тях тези кантори? Никой не казва, не го обсъжда. Това е, не се върху, почва да ги а, пише с фейсбук. Той е кой договорен на който дум. И за това няма и история така голямо бяк най-големите вести, никой не го е коментират. Да, да, мисля, да ми съдами, че собствеността в. всичките, които имах претенции, сигурно ще излезе по-никратка и не знам какво си със същите такива претенции. Това, че не знам кой е собственик на сайта ком или МК, или и не знам какво си. всъщност има много малко значение. Тие сайтове, а, им, а, сборната им сила на хиляда такива сайчета, сигурно е колкото е един от а, средно ниво. проблема е друг, че да се използват от по-голям сайт, за да се легитимира новина да включим да кажем, като плиц или като плиц, трепечатва, позолавяйки се на безпъртиен флом, на афера, или на не знам какво си. По-скоро става въпрос... и има хайзмун, живеят, влизат точно когато... Да, да, елиока да. да. е метър. ...групи с новина, която някакъв приятелски крък си харесва. И си я вкарва някакъв нещичарно сайт, и така, тя почва съвството. Така е и малено, аз а, съм си сложил... А, на браузъра една Alexa, за да гледам а, всеки сайт, каква му е посещаемостта. И мога да гарантирам, че тези малки пиратски сайтове е много наброй. Никой от тях не, няма каквато и да е изобчимост, Се измерима с, а, с сериозен сайт. Това е което казах за да рекламата. А, то до голяма степен е вярно. Миналата или може би по-миналата година, сигурно и аз ще някога да го кажа точно със своите. А като порасвахме достатъчно, видях, че не е съем, така. Има огромен, огромен спектър от а, рекламата, която се контролира. Може би това, че в интернет се налива 40 милиона годишно от реклама, е доста невярно, защото те сигурно се минава толкова, но реално се разпределя да кажем една четвърта тия суми, Но в някаква, така по полноманен мащаб има и пазарни принципи, които действат. Сега, да на дърво, uh, офигност е заед на премиопозиции на 85%. И ние днес три пъти сме правили проверка с жената, която качва панелите, за да гледаме изпълняваме си импресиите, трябва ли да дърбиме заложените две резерви, защото и утре сме заети много две силни години, които сме ги оставили и така нататък. И ако е така вървяха приходите през цялата година, може да си позволя да насочат още 5 човека, които са редактори. Така, така нататък да станат по-качествените миновини. Тук е един много реален проблем, който Ивай го поставя и Иван а, след, след това е, са бързината, правописните грешки и качеството. За да работи автор така, както ми си иска, като един консервативен човек и консервативна медия, на него му трябва около 20-25... Нормални журналистични заплати. Аз в момента с припредите, които а, изкавам, мога да си позволя да кажем 6-7, благодарение на а, подкрепата от а, Америка за България, още 2-3. Ако ме подкрепи още някоя донорска организация, може би още една, още 2, кандидатствам от всяки проекти, за да си решира тази конкурентна способност. И... За годишно не, мислящо. Не всички е е е хора, проявява като, като хора, като, като хора, които могат да се да позволяват. И а, а, всяко, всяко такова вложение се изплаща в, в качество. Защо в тайто повече хора обвисни грешки, отколкото в вестницата, просто защото няма, няма време. Биншето е бързо. И след това, защото няма пари, за да има редактор. В всеки ден, това е за мен предвидено за ден, има и иговорност и е първият проблем, който бих искал да разреша, с, uh, масово, ежедневно и от 90% от uh, договорите се нарушава основния принцип, че поне това, че никой трябва да види. И се получават всякакви смешки, неуспешни заглавия, колописни грешки и така нататък. Но това е изключително свързано с, uh, с приходите които трябва да се иминират. Колкото повече, толкова повече толкова, толкова, толкова, толкова качество. И а, от всичките такива думи за вестниците, аз съм сигурен, че <сължим> всички от моето поколение, аз също, ние съжаляваме за да смъртта на вестниците. Обече съм сигурен, че никой <сължим> от хората тук не ни разбира. Така че в момента нито случай, че да е А на тема дали е по да си направиш интернет сайт или вестник, Казва, че, е, че не е точно така. А и безплатното съдържание. Те, тези две неща са свързани. А, всъщност, а, всеки вестник е с безплатно съдържание. А, като цената на вестника трябва да ти плати хартията и печата. И 30% прака, 30-35% праг. Ако по някакво чудо на природата, успееш да го погараш този праг по 20%, ти вече печелиш от лична цена. Има много малко приемни в българската журналистика, когато тя печелят от парична цена. И то не особено. Особено, колкото ти струва на паричната цена, те не избива разходите за какви и печат. Останалото се печели от реклама. При телевизията е абсолютно същото. Няма никаква разлика между телевизията. Тя не взима пари заради това, че излъчва ефира. Не знам, пента как и може би има. Да, тя има някакъв бюджет. Но видите, вие и нова. Не взимат пари заради това, че гледате. Та рекламата, която пак се мери през някаква рейдингва система. Откабълните оператори, да, но все пак и повечето са ефири, пък на светална сила, пък май флаша. Те е модалът, което е... Не знам в какъв резичната държавия сигурно е различен. Но пак искам да кажа, че, че откабълните получават. В 12-та ми е въздувало как и а, ако трябва да кажа кое е по-евкино да се направи сайт или, или вестник, определено вестник е по-евкино да се направи. Стига пазара, да стига разпространението да е свободно. С вестник много по-бързо може да си изписиш карите, да ги завъртиш. Там приятелно малко за запавяне на разпространението ще ти е 4-5 броя за забавянето на, на, на средствата и започва да се да избива. Докато точно заради тия особености на Google и на измерване на различни агенции, един сайт трябва да инвестира поне 6 месеца в качество съдържание и така нататък, за да стане за бъдеще. Просто в първите 6 месеца по да не дарят, че го. То не само един сайт. Това ли го да мине? Трябва да, да мине една след отпоред мен, някакъв цикъл, който ще да бъде от хората. Вопросът е само след кажа, че това в телевизията тотално не съм съгласна. Няма, няма какво смели телевизията ако това е да много скъпо нещо. Телевизията. Телевизия. Не. Отборка във фейсбук. Това искаш да ви кажа. Да, точно така. Можеш няма, се ставиш, днешка, да се стане програмираш. Това не означава, че телевизията. Това е означава, че ти можеш да програмираш телевизора и да се веща вид, после 12. Няма какво да замени телевизията, въобще като се държи атлятиск скъпа. Там имаше вече технологии, имаше не знам са други технологии, които ако вестника, да кажем, стана онлайн, телевизията няма къде да ходи. И всъщност рекламите в момента са на две места. Ето телевизията, пък онлайн. Въпросът е, че онлайн рекламите са много малко. Те и са малко. Да, аз през известно време работих с една шведска медийна група, Коние, която е Тя има. Издателски къщи има тя беше собственик на вестник пари за малко и си беше това беше, защото сред Център че застрадания и скидо след това иконо е медия някакво купи вестника от тях и така ли, че не се знае много, но там ще му оценено. Те имат също проблеми като нас. Там всъщност се печели това, че хората се абонират за вестник. Ращива на това, че някой има сертифията и дава някакви пари за вестник. И когато те, те правят ивенти, т.е. ти си използваш бранда. За да почнеш да комуникираш други канали, което, което в България също да кажа, на колко медии е да правят, които медии, по-сложно да направят, но тази традиционната журналистика, която ти си мислиш, че правиш на вестники, спасти на всичко, абсолютно не върви тя нови маркетингови канали. И всъщност също хора, които сега правят мери, нови медии с много журналисти и ако ти ще питаш къде е маркетинг, Вя, те не са мислили за това което по нещо, което трябва да направиш. Както даваш това нещо няма, какво да се служа, но върху. Но не е възможно. <съпълзвър> да и заговора винаги можеш да вярваш, че има и мете продукти също налити да си купиш и чисело мляко и ти продават, имитирус, продават и метираш и кисело мляко така и смели. Човек се смети. Той се ориентира аз мисля, че дори и въпроса с отсутствиността на медиката ни е много хубаво приначал. Има лоши продукти, на които ми не знаем, че са собственици. Много такива. Профессионалната много е снимала последствия има е Това не е журналист. Това е реакция. Това се е по за да реагируш. Това не е по да седеш и да кажеш... Абе, видя канала да покажеш но това, е това е журналист. Вие на своите професионални Да, но това и си... се свидетел преди да е поток от информация гроба. Не е огромно. Не е нещо лошо, че е от филтър. Не е лошо сега. Не е защото, да речем, нашите медии са лоши, вестници. Те се стават и манипулативни, те правят подбори за плачаването и така нататък. Да. Лошо. Това и дърчен, по е само при нас. И, да речем, при нас по-лошо. А и много се радвате, че вече е тази точно тази каша по са поинфинтърни. Аз бе успех успехно съм събзелен. Това е нещия да работи тях. Че, в тях в Това е самия аз съм некакив такъв, който се радва, че вече в едините не мога да контролируйте всичко. Обаче настъпва проблем, той идва. Не Може ли живете си някакви групи, дава един факт, залагат... 6 тона го бяха бюлетини готови, пакетирани на изборите там. И, и подадим там някакво баре, което отигаваш и В един момент виждаш как се разделя на някакви сайтове. Едни сайти оттрандят, че това е манипулация на, на комунистите. Другите сайтове наказат, както ти е амипулира изборите. Обаче имаш факт, имаш 400 бюлетини готови, печатани изход тиражите. То е факт в някакви групи или приятелски кръгове във Facebook. Едните четат стая вината през това, другите през това. За едните вината е това, за другите онова. Получава се нещо в миналото, професионалните медии едновременно и късно стигат до... То не може да е и двете едновременно. Това е факт. Но фактът си е факт. Четат в такива билети, така? И видиха, това е много добра. Това е и това е и после. Получава се нещо, вече няма как да кажа... Истината се замъглява много често в тази цялата среда. Ако да правим? Как да излезем от положение? Аз не казвам, че трябва да се наложи някаку на полното. Това е едно. Но се получава нещо много опъртимно. Е, аз аз не ми е жал са, за вешниците. Да да е. Това се получава, че няма бранд, който да ти каже или... Не, нашия бранд, се изложи. Значи няма такъв авторитет в България. Но тя България, авторитетът няма. няма. Че? Не, то няма отдавна. Тук е репликата на Байданил, ще я чуете хиляди пъти. Той е лазан да глас. това е нещо, което е в менталитета. Тук е трудно може да неже авторитет. признат, който който да се плави, че ти Петър или Господ да слезе от ще кажа, ай, бе, той какво ще ни се прави. Да не е трудно в така среда медиите да нямат авторитет и да са нещо лошо. Аз ще ви кажа пример в медиите най-тиражният вестник в Wall Street Journal. Кой си представя? От това място 89-то е жило така. Малко. И после New York Times. Това са картини вестници, там е дума за тираж 2 милиона и нещо. New York Times 1 милион и 600 милиона. Това са вестници с огромни тиражи, които се издържат. И тук огромната разлика на пазара, когато говорим за медии, там трябва да В Америка има 360 милиона, които ще ти говорят на английски и по вестници. Айде не 300. там някъде само на В България има 7 милиона и като се поставяш тиражите и се че у нас по-малко се чете и са съвсем други някакви. Възпитът имаме много това някакви. На вторе, когато това прави бизнес и научат някакви важния неща, това Аз ще се бървам от да, да. това, като аз което като тема. За да на наистина не са рейтинги, не са цифрите от и не са. И как да кажа, ако има някакъв такъв политически контрол върху посланието. Важно е думата, кога се отбързвее. Аз ме че читавате, човите на хвото искат. Утребителя има достатъчна хвъртовата си и най-можно да се съсървиват някакви факти и някакви готови истини. Не може само да чете хаоса на и би могъл да видим, това тук е какви иска медиа на тази партия, това тук е какви иска медиа на тази партия, това тук е просто някой, който нещо си направил и да направим само за себе си. Това е... Това е по-демократично, отколкото някой да е 8 вечерта, да ми се види номинал от и аз не мога по никакъв начин да имам достъп до нещо друго. По-добре хаос си многообразието да са в Google или в Facebook, както почитате, отколкото. Нали, за мен лично загрежеността не е с това малко колегинка, което може да се ретира. За мен лично загрежеността е за колегите на моите баби и дълът, които имат единствено вестници, които имат единствено новини в обществеността. Те нямат друга гледна точка. На тях можеш да ви кажеш, че ето тия хора, които там са пиша да викат за каратне, те са просто едни на храни майковци, които ни искат да дават дори да за хотел. Аз скрих малко. Дори, трябва да ще кажа предварително, че аз съм активист, но и за мен тази активистка на позиция прегледна точно е много важно. И за мен, съжалявам, че не ще се върне към вас, проблем беше, когато тези две медии, които като чели сме като активист и медии, попаднаха в ръцете на. Тогава беше, когато началото беше свързано с някои от хората, които се движеха в съзнанието, в стана списание. Това е пътят, който е истина. И какво не да меди... Да, и не си, защото Да, имаме за един друг проблем, защото професионално И както ви казвате, както ви казвате, както ви казвате, повече Защо? Защото не се води професионално Това не е си бил болен и си взимал хапчета и да може да станеш век да разбиваш. Има известна разлика между това да си чел и да си гледал и да станеш журналист. Това е професия да бърят. Това не е гледно телевизия и мога да ти я забирам от телевизия. Не би е, беше това Моя пострадава не беше възможност възможност на професионалта. Журналистът беше за контрола на комуникация. Мога да бъдят със сами. Сега първото, което ще изключим. И всъщност това, което Дарик познава като тема е изключително важно и според мен трябва да бъде описано от това, че в крайна сметка се появиха две различни публичности. Благодарение на възстановяването на интернет. Това е онлайн, визуалната публичност, докато си остана мейнстрим публичността на традиционните мнения. Ние всъщност виждаме тук един много голям проблем, че няма преход от альтернативната публичност, свързана с протести, опозиционни, различни движения и така нататък към мейнста и публичността. Тези альтернативни дискурси така остават до голяма степен в Фейсбук или в някои наистина маргинални други онлайн медии. Защо се случи така? Е, според мен е много важен въпрос. Защо се разцепи така публичността? Разбира <към> <към> се, има един, а, едно механично обяснение, чисто техническо, защото интернет все още не достига до достатъчно много хора, особено в България. А все пак, като данни на Националния статистически институт, последни данни, почти половината българи никога не са влизали в интернет. Можете си представите въобще какво означава това половин България все пак остава, в, по технически причини, така да се каже, свързана с традиционните мерии. Тя въобще няма представя какво се случва във фейта. Въпреки, че бърно 2 милиона души имат е регистрация в Фейсбук, Все пак България е 7 милиони чрез хиляди 000 долари. Така че бирне, това е едното техническо обяснение. Другото обяснение, което е също така толкова важна. Това е свързано с а, комунизирането на а, интернет пространството от а, големите корпорации, и от най-големите играчи. И в този смисъл също но не съм съвсем съгласен с а, а, прогнозата на Иван, че а, телевизията ще загине. По-скоро обратното виждаме низякъде по света, че тя в лицето на най-големите корпорации, а, още по-добре съществува в епохата на интернет, защото независимо от това, че гледането, вече не е така нейно, все повече хора също се да, тъй като те намира начин през интернет и да умножи интернетите си. Дори да искаме да избягаме, тя ни изниква вече от мобилния телефон. Е, много по-лесно става достъп до тази водеща медии И въобще, ако на yeah. онлайн е пространството от големите медийни корпорации, като виждате в България, вземете именно сайта на BTV, който е един от най-силните медийни сайтове в България, но като взето има пряка аналогия между позицията на BTV в Ефира и позицията на BTV в онлайн малко пространството. Така че много медии търсят начини да се адаптират. Някои пък, като мен, например, се отказаха изобщо от хартията. Търсят други варианти на съществуване, които... Още е тук хартия, но се отказаха да правят капитал ден. Да, направиха капитал ден, но да от капитал ден вероятно в някакъв момент ще се откажа. Няма да е много далеч в този момент. А, но така няма, че не, не капитал, да е капитал, дайте ли? Това ще Та, да биха бъл. пари, това нещо, че те си указали да хотяте, те купиха два паранти трябваше да направят нещо. Трябва да заложат на бранда капитал, то сте винаги си имали два вестника един сайт. Сега едно да местиме два сайта, капитал развиват като това е новото сус, че развиват капитал като сайт. Да, но аз те гледам така, често Карковски, извира <съпирали> се, това са много важния аргументи, което е по-важно. Искам да <мислите, съпирали> кажа, че имаше една публика, в която след като вестника спря да излиза в такия, някакси доста лесно преживя това. И тя остана публиката на мерник по момент. Това е което иска да кажа. И вероятно в тези преходи има някакво бъдеще. Съдният Мърдок има едно доста ексцентрично предложения за спасяването на вестника на хартия. Той си представя а, хартияния вестник като издание, което а, ние ще можем да си а, разпечатаме на улицата, така както сега има кафемашини, които са мотирани на улицата. И ти натискаш и пускаш теки, и натискаш капучино или а, еспресо. Така а, ще има такива машини на улиците, където пускаш шутинкът и те напишете труд часа, натискаш бутон и да изсвърх бърз принтер цветен. И привирам, и ти принтирам и подава а, изданието, така каквото то в момента е на онлайн страницата на съответното в изданието. Получаваш и Да. На не в ще това прага да вестим се и запечатваме и да принтам точно това начин. Това неща е по-дебално. Въпрос на Брай, вече не става да е ти казва да се печаташ. И ти имаш 10 часа с прител, отиваш mm -hmm. да си разпечаташ, после малко отиваш. В 2 часа след обед, пак да си разпечаташ, да си купиш същия вестник, той вече ще бъде друг. Тъй като съдържанието ти ще се обновило и ти ще имаш последния, най-вариант. А, да, съдържанието. Вижте. Дюдър Първия. Де, де, този, чува, не, не, то се чува, не е този начин. Не е този, сапа са. А, да. Чува ли се? Тази това дума... По някога читателът може да не стигне до факта въобще. Не е въпросът да му го тълкува или представя по някакъв начин. Той просто може да не стигне до факта, това море, което създаде интернет. Ма въобще може да ремости. Въобще... Вие приема знаете ли, че тази зима в България са умрели 3000 души от да. Значи, Лошо семейство. <съща> Делето, да той знае. 3.0 души са умрели. Преди 4 години омреха 5 по сенски Държавата държава, Дигата, Световната здравна организация, купиха за милиони. Сини и разни препарати, съдиха министъра, водиха му от пет души. Тази има от по реката хиляда. Коя е гражданска медия, която открие това факт? Това може да го открие професионална медия, която си има здрава репортер. Тоест здрава репортер отива срещи с някакви хора, търси новина. Гражданската медия е нещо, което няма организация професионална да ходи репортер, да търси новина и да търси неща, които излизат от някъде. Не само от институциите, защото нашите вестници, едно причините за провал, иначе се заровиха и цялото институционално. А но еди е, това излезе от едно интервю в вестник преса с главен санитарен инспектор. той казва да, сега, някой друг че нарочен от неговата няма и точности, но това е въпрос, важен от нените, всички забравят основната им не е въпросът тук да, да оценява някой бареков. Въпросът е, че чрез медиите хората се усъдобят най-малко за времето да не тръгне на път, защото загине от време буквално. Да се пази от някаква болец, да се пази от да някакво отравяне, защото се пусна и в дените магазини, някакво промен Това са най-важните неща на медиката. Тук абсолютно ги забравяме по няколко. Това е основния е смисъл. Аз ще видя пример колко това е ниско качество на професионална вест. Вестник Труп, негова страница за спин и едно такова каренце пише, презервативите не предпазват от спин за глави. Това е абсолютно да заблудате. Това е начинът професионална вест да заблуждава от този, че не търпазват от спин. И вътре знам, че не е в 0% или си процент, може да не е такова. На хора четат само за глави, така и с Facebook, но четат само за и цитат, че им бисни, на Той знае нещо от него, но не е Това казвам, че е настъпило нещо много сложно в времето с медиите. Не знам как ще се развива на там нататък. Е, Добре. Аз ами, искам да попитам, може би това ще ме е актуално за господин Янчев, но не съм сигурен, но да и за всички за динамиката между пазар, който виждаме тази преса, но не, е, не е лесно, и определени ценности, за системи и мисления за толерантност, за либерализъм и така нататък. Как, а, как а, тези две неща, каква е динамиката между тях? Ще ви дам пример, за да съм поясен, има ли да речеме някаква преса. Понеже 80-90% от българското общество а, не, не е много позитивно настроено към бежанците, е да речем медията да пише против бежанците. Това ми е въпроса. Значи, Примерът с бежанците не, не е много точен, защото това е един от тия ключови а, маркери, по които се определящ на една и друга на друга страна. И повечето трогове слагат маркера без пекер, Всъщност, никой нормален човек не го слага там. Там, да, тъжетица е едно такова. А, ние сме... Тогава не сме спасили нормалните журналистически стандарти има, дема, в случай, а, в на тема случая Розо. Пуснали сме коментара на Елибайо Ничев, на Евгений Даймон и вчера на, на още едно момче, всички са в един стил. Тук гледна точка няма и няма и това е едно нещата, които съм сигурен, че забрави е избор или от една страна, или, или от друга. А, обаче ще дам може положи сялощ, а, още по-лужисяващ пример, а, който тук още го а, обсъждаме преди, преди малко тръбвайка от редакцията и закъснявайки за това, за това говорихме. It's a de cita Сега, yeah. гражданските страсти, Та, реакция... да. да Това е това, какивто е да на тази. Не, реакция е реакция всеки. и Имаше една анкета, какъв Сондашите за да изборите на твоите читатели. Да. Като се оказава, че в двоите четателите ще има 5 евро депутата от ВИАП, 7 от информаторския евро, и 1 от 10 да. И Това ще си върши в 7 евро. Те добирате ли по-знайко това, като с на пресените, тега са Това значи, че двоите четателите са много пистрасти. Това е една група хора. И тук малко това ни казвам около тебе за мрежите във Facebook, които а, се затварят, се преклащат и нещата, които Тоест тази, тази тенденция към приятелски е, публика, към феновете, превръщането на публиката в фенс. камера. да? камера, да. Ехокамера, да. Но аз, както обичам да го кажа, фенсуме, харесват ти и само те ще слушам, те казват някакви неща, неща за конфликта, за по начин, по който не ми харесва. Нека думи ми харесват, нека психологии, нека ники. Тази не винаги плаши. Тя не се е само на това. Е... Как да го кажа? Липсата е това, което каза Ивана. Липсата на теория, липсата на професионализма, липсата на бързината, с която се работи. Това е това е фрагментиране на много оператори, подчатането на един голям матоп, както как, как, как, така го писам. Фрейсипи, ще е Google, ще ше... е много голямо нещо, което... Той изглежда като да речем. Това си една част на компанията. Две част на компанията. И вътре въздъх е един такива малки, малки групички, малки, малки медии, които все повече и повече се връщат като че ли в някакви отбори на символизацията на мотономия. Ами, не точно обратното време. Значи първо, тия резултат, според мен, е доста доста приличат на електоралното разпределение след хората, които активно проползват интернет и четат новини, изобщо. Защото като БСП защо имат 5% според нашата анкета, ами, като извадиш сервата и тези, които говорим, че 5 милиона, които нямат интернет, ДПС имат 1%. Ако на избори правят 12, а, там не ФСП атаки Защото имат много нядеално 10%? Защото защо, обещане на това да бъде интернет. Но според мен тези данни ще се, се спълнят, когато нашия сайт стане, а, стане достатъчно голям и достатъчно селбемащ. А той в момента не може да стане такъв, защото има а, страшно много контент, а, който вълнува определени групи от населението. А това ние нямаме достатъчно пари, за да имаме качество и например, Въпрос да е много силен на тема на здравеопазване, лекарства, билки, консулти за пенсии и така нататък. Това всъщност е едно от най-силните неща, които много се четат, заради това съществува един, един клуб медиалове на Беги Мама, доктор и така, така нататък. Но те са там много силни Ние трябва да заложим също, също качество. И с течение на годините, дай Боже, да има реклама, да има пригоди. Ние ще развиваме всяка, всяка една а, част, Моето ито, примерно сега, последния стържант, който назначих, сега при нея е, на цяла заплата, беше в култура, защото културата е нещо, което аз знам, че не носи никакви импресии. Fact. Но пък читателите... Сори! Аз знам, че, че нашите читатели очакват бъдещото разширение да е точно рък. В такива работники на сфери, не може да се завиеш приема на холоскопи на билки и Студентите, като ги питам, за които те ми искате да пишете студенти. Те са за култура и хорете главни. И в момента, в който някой стържа, ми казваше, че иска да пише за култура, казват, ти не си за мен. Ама има един риск, който го казвам. Това е на студе всъщност, вещество студеене. Някоя сподели някой, който господи и в твоята целът и максимално приношение на в Facebook, фейсбук, защото ще и дали чи аудитории. И това води до един затваряне точно от всеки, както ви дали. Има ед сайтове, които се споделят от един групи. Те споделят само тези сайто, се споделят по 10 пъти на ден. И така функционира моята Facebook страна. Функционира по този начин, аз знам, по-моля да знам, колко пъти днес, ще шервам този сайт, другим как наше шерма груп. И това е малко малко, копти и къде... Това е много важен, няма да се говори. но Facebook мисля стане хитър, с това ако е много време, си се мяло, да имаме да това това, че това е сейки, след, И, така, че това е това. Е при селекцията на новините и при е информирането. И в момент, в който няма приятел снима, ще да му даде и да праща един си проект, той сам може да снима, както казах, нещо с телефоните, това да стане и Facebook да го дам. Но тук е доста ранни. В този случай с приятел влиза в областта на медиите. И после ме е свързан с. Проблем за анонимния автор в вашата сайта. От какви критерии става избора на тези хора, които имат доста голяма активност във Facebook, така че те избязават във да вашия сайт? Може ли да кажем, че тук също това, което говорим за импресиите, за кликванията, тук също става бавно при е избирането на автор? Значи, едно от първите неща, които казваме на саджантите си са, е, че журналистиката не е изкуство, е занаятка. С учен досад на занаят, което нищо не се различава от бългоделството. Там трябва да произведеш един продукт, спазвайки им определени пределата. Нашия от продукт е да а, произведем някои издание, което а, информира достатъчно коректно читателите и безпечем от него някакви паристи, да се изхраним. Това е тъснението защото по някакво овку изглежда, че много залазване на гражданска журналистика, а по, -няпка, по, -няпка, по, -няпка, по -няпка, не да изглежда така. Значи гражданска журналистика в един спочен дени в сълутен сезон, когато нищо не се случва, просто няма да има нито една преси нито един текст. Няма да... И ние сме принудени да носим от 9 кладенци и да пресилваме ловините. Иван като най-лъпотъл от нас сигурно може да да разкаже на тема пресилва които са, които са се правили в медиите навсякъде по света. И така, когато а, имаш февруарските протести и юнските протести, отвсякъде се изливат текстове. Когато пуснахме дискусия, вашето предложение, там за февруари, имахме около 10-12 текста на ден, които идват при нас. Някои от тях са несвързани наброски на авторите но поне около 5-6 на ден стават за публикувани. И след като публикувахме, може би около 40 текста, Накрая се събраха Майя Маноло и не знам кой си и си видяха, че всичко, което се грижи в февруарските протести, да е никакъв смисъл няма. Де, там си имал някакъв план, който съвсем пък се, се развивал. Представете да пишете и да давате такъв. През зимата пак имаше някаква вълна от текстове, но има много скучни дигма и дигма. Надема, а, източници, които ни ги правят. На тема източници, каквито и да са, мисля, няма значение в случая, че, че е фейсбук. Има две, две стратегии на медиите и аз съм сигурен, че нашата е правилна. Едната я правят а, големи, утвърдени медии, които са свикнали да лежат на стари лабиринти. И твърдят, че ако не е написано, че оказват вестници, не са е сайтовете, но не мисля, че са Тъй като сумалин тираж не прави толкова тираж на протора в Кърчели и те в три дни закъснени свалят за, за чело на първо. А, по същия начин някои медии имат това самочувствие и в а, и интернет. Значи въртува вече два часа е и с фейса, пуснато от Тимарин много от Кърчели, нещо си, но те го виждат сега и го пишат откритие на техния репортер. Това за мен е смъртно за, за една медия. Други такива по-скромни, като нас да се опитват винаги да кажат кой е източник. Понякога това не е много лесно. Той минава през няколко господекания, ние, ние дедобно имаме драма, това каза Константин Коцех, примерно, той им вижда, това не го казва, аз съм решерна, във втория днега аз съм и така нататък. За тук балко става разведен телефон. Но винаги се опитваме. За мен има един по сериозен проблем и той е ниво на технологията. Как автора е да се получи парите за приноса, който е дал? Първо, както да бъде оценен приноса, второ, както да бъде платен комуратор. И тук от една страна зависи от това медията дали има е пари или няма. От Тя откровенно няма. От друга страна, когато определи нещо, че заслужава една снимка, да кажем, на 10 евро на тебе е разходи, типо, за изпращане на записи и по не знам какво са по-големи. И общо взето комуратори се правят само за някакви неща, които наистина са много изпълнени и за Здравейте! Аз съм вътре, че се с позицията на момента на какви след нас, читам да ведам от Зон. И също така искам да споделя, че а, значит, аз не съм много запознат с вашата дейност, но доколкото се запознан, съм запознат, съм леко разочарован от това, което чувам и виждам. Въпросите са ни първо към вас. А, да. А, искам да попитам на вас, кой да ви поставя рамка. А, също така, защо трябва да е толкова бързо получаването на дадена набината, на сметка на качеството и на правописът. Мога да спрятаваме? Мога да спрятаваме? Да, да. Ще вие казвате, че трябва нещо да е бързо, да сме... може да, да, да, да, да, да, да бъде пропусна. От нас примерно съм сполен една новина да изчакам, примерно половина часа на емисията час, от 10 часа или 8, а, за да я получите. Нека си малко по-достопорваме, че. Да. И така, нали, давата просто усети, че през селото го се говори за дорис, и смисъл, най-важното, има е нещо друго, което всъщност да присъства. Е, господин Бакалов, искам да задам въпроса. Това <съпросът> аз touching that сел на диката. От, от тези ограничения. Ако случайно се питам за политически рамки или Че и най-дам, най-четания блок е на Иво, който самият този журналист. Така че изисква се една експертиза, която трудно може да бъде заменена и трябва да обожаваме. Защото тия хора не се става лесно журналист, наистина не е лесно да си говорю. Самата професия е много обществото се настроя на ние към журналистите, който плаща, това на най-често състояние, този просто даже отдалява, това много конфи. Малите хората, които работят и внаят ли, които плаща. Какво, какво това е въпросът. Мисля, абсолютно не знае трябва и да е безплатно тази работа. А дали има реклами, дали няма реклами, трябва да си зададете много въпроси. Учително ми много обича, когато пише при нас, и аз му спрашвам, чете ми. Аз ги бирам, според мен, водя, и тези хора смятам, че са на ниво, и те ви какво от вас ги ли четете, слагат просто, не става дума за някаква по-общо материална столова. Ти би ми Просто така, както само за просто е въпрос, да се му... Мога, да въпроса за за времето. Ами това е, това е спецификата на, на работа. Аз може да се избера от и време, защото ще не беше спорядък остава с него, от... не само на да Може да се избера любимо медиа, ще, ще ми е вестник. Това е много спокойно, имаш на работа на 11 и в 7, трябва да се напишеш да топстъпът, може и въседно без 15 и няма да се отрази никога на тираж, никога на качество, даже какво ще стане. В интернет, ако а, я забавиш с един час, значи ако я пуснеш първ а, някаква мину, може да направиш да кажеш на 20 000 импресии, дори за, за някаква е катастрофа по-сто Ако я пуснеш само 30 минути по-късно вече пъчеш 30 000 работи, ще направиш 30 И я сърхи за това, което си И така, в свят, трябва да се пусне веднага, без труписни грешки, санарис, с скринки, така. Непрекъсна да правиш, какво с нещо. Колкото по-малко по с който така Това е коректорки на заплата, някой ти ще за пари, когато че за те има някакъв медианизираме така. Има 10 или 5 лишили, горият ли е тях, като са трябва е и коректор си да значи, че те всичко няма и в не са си и Няма цифрови, не е възможно, ни е е е прекрасно да имаш колектор. Обаче това е страшно лукс. трябва да е, е избираш колектор журналист. Инък да журналист. Програмата подчертава и си програми за грешки, Слага за датайки. Да, да, и Ей, кой думи с... No, no, no. Като бъркаш, no, лесно се бърка. И двете съмърния е го почертава, обаче попада физиченото и е и днес технически Аз нещо трябваше да го да, да, Така Такава, има оптическа измама, че като влизам в спор или нещо, възразявам някой въпрос. И това ли не аз съм заставил тук. Много... Аз съм навлягам в новото и цялото там живея. Аз имам във Facebook 39 500 лайка на страницата. Аз си поддържам 21 втори е сайт. Аз не го пускам, може би, една четвърт от материалите, които са в сайта, Другото са снимки, картинки, някакви цитати. Аз живея по този начин. Обаче, казвам какво се случва. Това са реални опасности при промяна на цялата медийна среда. Не знам на къде ще така но Пак ще припомням да в за най-важната е функция на медики. Да ти кажа как да оцеляеш, да не се отровиш, да те предпазиш от нещо. Това е най-важното. И точно тук започват да се спорят. Никой, а ти не знам как ще са. излезем от тази ситуация. Фейсбук има предвид, И Google, и Facebook са направили. Пари. Направих си експеримент. Една статия за домашното вино. Платих 10 долара през Пейпал. Затова 9 27 000 посещения. Иначе кой ще чете? Майде, да трябвае някаква чтена. Домашно вино, който пиеш, да не се бива в Искам да кажа, платих му 10 долара на този градус. И като почнах един ден, да ми иска, изведнеш някак, някой, че ми намаляка и новите лайкове лясно. Той някакви се е приготил да му плащаш и като вика, че нещо не щеш да повториш, почва с това да търповязваш. Но аз съм си събрал тия за две години и година и половина, 40 хиляди лайка почти 20-1, добър дан. Има сайтове с 120 хиляди и ето една.. Някаква моя фейсбук страница има почти колкото 24 часа, 200 да ги видите някъде. 47 000, 45 000. Е. <същата> значи аз също в някаква степен аз се притедавам да ви разрушавам да решавам традиционните, се ремовавам с тях, с съвсем нови. Иначе, страшно много неща съм, вие трябва да знаете, страшно много неща ще зададе още по-интересни въпроси. Uh, примерно за коментарите във формите. Това е цяла вселена. Моето бъде да uh, за лобиочев, за тролове, за идиотите ни, които да припадат. Аз съм в строга цензура с регистрации, тиери безмилостно, с мъртве бе простоти и вече изтрит. Той си търси нови мнения, това ги се регистрира, пак ги И намаляха силно, това ти намалява и трафика, обаче. Принципът е, че това е отглъска от нормално на щата. Първо, тия да използваме те са по-агресивни. Те не са мнозинство нещата. щата. И те дранат, да те развалят общо впечатление от сайта. Те, това е моята отекова политика, нали? На други, които оставя си. страшни работи. Влезете в използваме спортните. Е, какво от Дон Балон. ще може да се напиши студия за абсурдии. И невероятни неща. До сега съм получавал не знам колко оферти от пиар агенции, които питат колко струват от вас пиар материала. Те си го така така, да, пистати, каква аз публикувам и колко искат пари за нея. Това е ме практика. И това, като мене, ма питат, те питат и други. Аз казвам, добре, каква тема е? за това тема и за какво е. Може нещо да напишем, не но то трябва да бъде стати, която си има място, но мога нали? И такова. Да... Пускал съм такива пиянски, отдолу ми слагам един как реклама. И някакви... Това много пари не е... Значи, не е... Не како. И все пак, много бързо четате и виждате, че се появяват отряда такива работи, много бързо те се убиват чрез... То се е... Не, такива неща, които... Ти си губиш някакво качество на аудитория. И точно не е лесно всичи в това да кулаши. Това е трудна работа. Хоча да ви кажа, първо замислете каква е разликата между различните сайтове на информационни. Агенция Фокус държи не знам си колко точно заплата, които обикалят, събират и произвеждат новини. Вест БГ взима от няколко агенции, Телевизия и радио, където писали и пускали ги много на едно. Има и други такива. И те се много посещават. 200 брега е свързано с почта в Танкаве, всичките им се глави и долу. Основно. Дайте тип посещения за това. В почтата. най в ред, ще видите, че като изключим Google, Facebook, И общо в Интернет се смесва медията с съвсем други функционални сайтове. Пощата не е такова, обаче. Пощата ти изкарва новини. Дирбеге е портал. Търсете, що влизаш в един портал, в който има секции, разделки, в Дирбеге пускай ми новини и се оказва, че те са почели в 300-те правни номера Дирбеге. 700-те коментари. 100-те коментари. Значи, те са е прочели там, а не в някаква медия, където тя е извадена. И, и в детето, съм сигурна, има двама души, които работят, се занимават с пек. А я Тя е чудно, че са 6. А, а при него има 10 души, които имат заплата, при него 60 които ги много със сложни нещата се сравняват. Знаете, но в интернет човек и се сравнява като че те е с продавалник, не знам с някакви медии, които от всякъде да те върхат и почват да си вкарват елементи от такива медии, както е форталът. Си вкарвам новини. И борбата е да ги... Това е в различни сеговари. Аз не пускам новини. Никакви новини. Аз пускам само спартики и анализ, такива нещо. Тогава съм преценил, колко се не мога да правим един конкурс. Те, женито, искам да ги взимам от другите, да го предписам като копипейст, да завтра е цяла удобна планета. да... да Не, много за крадинските нети. Защото, от една мастеца съм на помощ, а на хора, да си Тъп. Няма конкуренция от това, че започнах информация. От моите лични наблюдения, му това ми трябва. А, защото следях отразяването на протестите в сайта на интернет, в журналистите и прочие, и начинът по който те произвеждат информация. От една страна те бяха на традиционните медии, които всички са купени и са вкъсници и И това е доминиращата праца за сайта. Окей, крем това е да че но такива информация, която те предоставяха, беше първона из страна, не благодарен и беше той на конспирацията, договата сега. И ми се твърду, че да говорят за медии, ние си представяли или мен или тези, примери за добри граждани свимет. Но реалното проекта да получаваме един хаос от некога далени, взимат, се в права, те же изказваме, което меншото прицепене се чува, че все пак, за да може да отговоря за медии, трябва да имаме някакви. Ами може би и знам, че може да съм на контрол, някаква етика на добъречка. Защото реално тези като се стават в конкуренция и те казват, че ние ще ви кажа, ние не сме купени, ние ще бъдем тези, които ще ви казах. Но това, което ще получава, не е... Да, има много обласене, но също имам, че това е по-брежно И това ме претесяваме. И също не също имаме, че има много... има много ясна граница, че се упрощава за старичанка за да ви покажат своята журналистка, защото казвам, че в страни, които има за гражданските режими или нещо подобно, много често, именно гражданските режими са тези, които предоставят тази информация. Но бях чувал за един много интересен проект, който всъщност се опитва да направи проверка на фактите, именно информацията, подадена от граждански журналисти, защото много често западни агенции, уважавани агенции, които имат критерии, които са счетени и взимат факти от такива страни граждански журналисти, защото няма никаква друга източна информация, privата, и wishing, и е често, 식院, това са хората, които препрещават и ги приемат да дадат. много често че се оказват абсолютно неверни. И в момента има опити за платформи, които създават подобни дела на инцидента. И омъния разсъдвам в един идеален свят, медии и инстинктици, има отдели, които се занимават само с пак чекин, например, в YouTube, а именно. 20 и извините мисля, което само това правят. което е линии за колектори се поне с някакви хора, да по Да, Аз че да задават такива платформи за факта, където гражданите се свързват помежду и се опитват. Но така не е, според мен това прави някакви критерии, за да може да се говори за даже. Ако искаме тази наистина альтернатива на това, което се Защото да. Сега ще има Yeah. Yeah. За мен и саме какво. Мене випадка yeah. и ти си се изплащат yeah. да сил, дори много е добра неща. <laughs> аз това казвам, важно е да, да, да няма само една гледна точка и да няма няколко много контролирани гледни точки. Когато има хаос, аз само посемки си не е добро. От другата страна на хаоса има зрители читатели, така тебе, които могат да се събънат, които могат да решат да го дават друга гледна точка. Да, но това са много да видим. Това И доколково остават в една платформа, когато и я винаги са или Всъщност не са чак толкова затворени тези дискусии, колкото се предполага. И да дам пример. Те са затворени, когато става дума за някакви специализирани сайтове или някакви сайтове, които се занимават с някакви вид лайфстайл. Ако аз се интересувам от Bike. естествено, че там ще бъдем само хора, които се интересуват от каране на велосипеди в планината. По... Съсните са <съкълзи> Да, някои специфичен пуп или е коринарен блок така, е, да, там няма да отиде колко ездач блок малко Но когато става дума за а, дискусии, които са по-скоро граждански, а, тогава няма чак такава забравя, включително и по фейсбук и пример, което мога да ги давам от една среща, която на дискусия, която. Организирали преди около десетина дни и в тази дискусия участваха темата на Антоне Пационега и Охристов, който е, разбира се, а, от Солидарна България, един по-голям човек. И а, в хода на тези дискусии, камеше и други и всички те че тази дискусия също са продължение на тяхната дискусия от Фейсбук. Значи, те въобще не са започнали обратно. Това, като където непрекъснато са, водим някакви битки през последните години в социалната мрежа. Така че няма това калсулиране, когато а, говорим за такива проблеми, според мен. И може би тя да факта, че не са много активни в този период. Аз не че като 2-3 години, бачто да се боря с конституцията в комисията. за две години също нямаше да се Аз мисля, че се кафелевам на всяко. Нека да си инф... начина, ще имаме информация. Дали ще си има хотел или нямаме да ни същи хора, дали ще търсим в страница нямаме да ни същи хода. дали ще търсим информация, пак нямаме да ни същи хора. са Аз мисля, че просто от това да ни същи за... Само доверяване с доверието е много И за това всъщност както стигаме до тази информация, когато сме някакви хора, които задоверяваме. Това е логиката на функция на Фейсбук. И честно казваме, да не знам, че мали иманчелек в си говорят. Зато тук върши и хора са ми посега си. че си знаят, че си знаят, да си знаят, но... че си знаят, да. си Те са различни страни, но имат един и същи... доста подобен живот. Това е като смърт. от следващи нещата и ти трябва да триеш постоянно, защото то не е зачепне. Тоест, това ми е на на мен, че имаме имаме полеза изяване, но никой не е изключа мнение. и това не знам как ще се развиваме. Да, това ми е много интересно оценя, включително в на туалета, з онева и на Игористо. Те също на моменти не са пунктивни спори. Всеки си има на неговата позиция, няма обща момента това, това е... знам, защото. Мисля нещо свързано с авторитетните части, мисля, че много време трудно авторитет има човек, експерт в дадена сфера, не да е всичко повече, защото той има, да кажем, това беля, да, но аз го слушам, нещо знам, че има експертиза в тази сфера и не сме разпори с Но има много хора, които му скачат и казват, коси или ти си едни какви си лепи, етикет и там нататък. Край, не бих доказал, че той не е топъл, какво беше. Като нямаш авторитет, е много лесно да да създадеш по общност на някой, то няма механизъм да се, да се защити. Да кажем, едно време пише 10 дупки, 24 часа нещо за някой, би могло да му се да Сега във Facebook всеки може да му пише за всеки да абсолютно всичко, а това се пое от съответните шеф-весели и се създава фалшиви реалности. Има и такива опасни реалности. Макар че имаше много съдебни дела? Заташ, яко път е... Не, други, други, запазва чешките за това. Не, има един какво. Едно дело сега в началото в Тупница. Не е в Тупница в... В Пештера. В Пештера е Много интересно. Една жена е писала срещу работодателите си в Фейсбук. Те са българи и тя българка, действото се развива някаква от И делото сега на първа инстанция е от служба, защото тя трябва да се купува по 7500 на всеки тя очистила, защото те казват, че те не прощали осигурост, не прощали заплатили или и плашили. Да, да. да. И това председренито защото Facebook принцип е изключено от традиционните медии, които подлежат на бутърти и подробно, но сега се късно обсъждите, че това е интересен, че това ще се развие. <рълзваме> Само това, по този на тези яростни изблъсъци, които да си говорим, то като че не е на това, че ние, особено на Фейсбук, се държим като частни. Изразяваме емоционални, спонтанни неща, които обикновено се казват тук, към... е, а тук, някакви тук, пише, тук, а тук, а тук, а тук, се спускам с частните а емоции, а към... тук, а тук, а тук, а тук, се скъм чим е досът. Тъй пиязги е досът. Бължи се са върху. Абонирайте се, че не е едно е спазване, което ще въпросът върхи, което обошцарявам, което на този разъгър, ви се върляте, че всичко сможни между нови, традиционни на на Я много. М Една от тях дали е, пак разбирам нещо, което Иван е, от Фана, да се идентифицирам с тях, възраст и причините е, Но е, няма ли една цялостна инфлация на информацията? Ти го каза за снимките. Огромно количество снимки, хиляди. До тук, както съм чувал от фотографии, цената на всяка отделна снимка е много, много по-низка, сега, отколкото и е в пресъденсе, много по-низка до по-малко плаща в отделна признания, да, за да купи даната. Цената на, на вината. Значи, все повече и повече трябва да се произвежда, за да се запълват канали. Значи, това е защото даймене. Уеб-кафе е е, е, в ширина, е, като погледнате с са сайта, има много много много нещо за това в е, защото нежко е насикрено, с страша много неща. Много повече, отколкото търнат на сущето списанието. Наврото, като продаване да... в времето нещо, а не се каза на такива времените, ти ми каза, че веднъж на 15 минути пусвате в нещо от това и Нещо с ми да И да. спомняваме. В тоя Представи си това нещо, всеки 15 минути нещо, което Тех, това ще те хващите да се разлучили. Взяваме, че ще много. Е, може да си представим, от една че ще минете hmm. hmm. на две минута. От една Тая тенденция на страшно насищане, на все повече и повече скандали, все повече открития, все повече не Тя всъщност сваля цената, може да не знам, той дига и прага на чувствителност, за по малко се впечатляваме на цяло време много нещо. Дали това, не, сега, всичките, дали, това усещане, дали това не е към от това има това е част, Трябва това си, трябва да си, трябва да трябва да си, трябва да да да се трябва трябва да си, трябва да си, трябва да си, трябва да си, да това е втората смяна. До 4.5 с кръкотно импресиите. Ще е много побървен, количество муини, всичко. Това се, да се не е твърпост на Не знам. Включва се в 8 милиния начертава. 20-30 билите да с утъжднение на дежурение. Трига да скандал. Какво прави вечерната смяна? Ако сраните, виждате, виждате, в среди маза. Пор -пор. Вечерната смяна се сърви. Аз това много качествено написа. Какво съм един момент, че някакъв хубав анализ, както да и... е реактивът и пише да ти познъсъс. Когато ти няма хубавни, ти ти нямаш... А това е това, възмислям, почва сайта в седмия половина, припочвам това на мисли, какви ли разпределяш да тия хора, това е... колко там е... 16 част работа на там по семейни погледни си във хора на другу. Дай да го ви дам да бъдем. Има и други причини за преценяване на инфлация. Инфлация има, защото, примерно, интернет днес е... Инфлация има... По много линии. Знаете, първо, инфлацията отдали вестниците. Значи, като пуснеш днеска новина в интернет, с която ще всеки от така влече, в местника не може да отрепуска се на първа страница. Това е загубена. Тя беше някакъс стойност. Това е на време. Обаче има и други инфлации. Напише някой вестник и особено както се създаде впечатление. Не, не, какво, основателно, че медите са кофти и ли манипулина предкриването. Да Напиша някой мобинар в местната ви сайт. Веднага ли излизат блогове на Facebook, някакви други сайтове и казват, това е тук е лъжа, а не, не знам кой е? Е това е дори е, тип обесциняване на информация. Както се излезе в това поведе? Не знам. Това е в също деталът, общата каша на фунта. И още една кажима, това беше може би първият голям въпрос, защото за мен. Ние имаме външния автор, който им плащаме тази информация. Тя аз... е сурни, еквиваленти. И в такъв момент големи медиите преключават. Смятате ти, че и пише, дори не пише, например, един, например, веб някакъв вид, тя пише в коментар от веб-кофе, защото това е нещо, това е един от спор, това с спор, който ти си намерил, защото много е трудно да намериш хора, които пишат интересно, да не са във всички медии. Един и и ние бяхме да си гледаме материал за конкурса за на София, който беше страшно четен при нас. След това открихме на 5 на 6 места. Една от беше с много големи претенции, че винаги е ползва авторски материали, снимки, никога не къде. И също си им се обайка, много ме го спорят, обаче в този момент аз разбрах, че ние сме абсолютно беззащитни. Нали? Изборевите върш някакви дела, които е скъпо, бавно, дълго. Тогава ще получи, материала и сложим и линк. Вече почнахме да искаме да сваля ги <gim> няма Това не може да се забадим, няма автостоправо. право. Сте приемли, че те могат да публикуват сотният сайти? И, е, точно тази тя е, како, само, Аз се бълде, че съм първия, който какво сега и осъдих къйто мой ученист в граждански отделно, че нареза този отделно осъдих издателка на местни папара. Две години краде издателите на твоя сайт и публикува с разно сменяние за владелите. Да Предвизвикателни и изпитувани припълнени мистички от тървене. И накрай тази от съда и биосъдиха на две години инфлумния е основно до 4000 млн. Когато говоря с колеги, всички бих не осем да се справяш. С тях не осем. Може да опитвайте. Винаги им казвам. Значи, нашия закон за да, авторско право е такъв, какъвто е в Западната Европа. И по закон абсолютно може и трябва да имат от хората претенции. Тук претенции за да, право имат само гетими, че ще речем, нека такива фотоагенции. И тук правилно. Да, много важно подробност, която трябва да се знае. Значи, за какво за авторско право, не знам как е в чужбина, пише, че новината не може да бъде предмет на това. Това, че нещо е паднало, нещо е глусно или какво, не е. Но текста на агенция Royalties на някаква агенция е някакъв текст, който е предмет на авторско право. Тук е настъпва едно голямо противоречие. Масово съкратение, примерно, се е било като блици пик. Основната им работа е да преписват вестници, радио и телевизия, като преразказват. И така не са подсъдни. Като преразказваш една долина, тя не е предварято направо. Ти я преразказваш и си тия един там раздобила и се преписва и се преразказва и прави вестници. Прави сайдъците. Така и вестниците животите започна. Обаче... Има едно нещо, факт, свързан с Google Интернет. Това е кой е първи. Той много важно искам да пускам първи влиза. Защото Google следи тази работа. В времето, кой излиза като първи. И това има значение. Ще събереш повече посещения и ще ти сказва по-напред касачката. И, по и едно, един добър проблем е това непрекъснато крадение. В а... един момента проблем е, че а... те не се интересуват кой е първоизточник източен, кога може да ти го И в този факт, чекинг. Ти... И сега човек може да свърши някоя път работа и да откъде. Те всъщност трябва да си Може да видиш който, който допълва, до измисля да така. Разликата между новината и снимката е, че снимката не мога да предкаже. Там, като кранеш, да. тързачата намира и това, което се търси авторските правата намира. И тук гетимеш и си във четири за бюро и 6 вече. Само за мета, като тази е наша. 2,5 или някаких Аз ще ви че какво е и газно смешни случки. Има един професор на еврейски. Те са показателната. Да... да. Интервю за хранен. Той е гранон, обаче се находи за някакъв изкачителение, такъвто хранен и съветва хората, какво да ядат. Този ги да четът като луди. Познал съм една типична. За една година направи 70-80 хиляди посещения. Препечатах до 10 блога, 10 сайта. След две години се появи в Fark News като взех от някакъв блог. Нали? И аз се обаждам на този, да ви мухнете до това, вие сте луди. Това от мен е, в какъв блог сте го взели. Те вече никой не търси първи източник. Копипейсти. Нали? И това е интернет пространство, това са медиите, това са много си фейска. Благодаря всички участници вече че сега ще ми изходим за срещу. Благодаря всички следващия и следващия на 13 мая и тогава ще казвам също, че сме отбойни и големи семинаргагените. Т.е. ще малко води на формата, ще получите покана и, само както ще ни кажа на тези преподаваме, Събира ще раз всички за интересната дискусия и повага. Tchau.